dinsdagavond, en dit is net soos kyns na 7 uur Suid-Afrikaanse tyd en jy is by die rechte plek ingeskakel, so moet nie weggaan nie jy is by Net Radio SA Net Radio SA die webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za ek so aanbeveel dat die Piekie op die webwerf rond krap, kie rond blaai by www.netradiosa.co.za Daar sal jy al die indigting kry oor die radio en oor die verskillende programme wat uitgesaai word en ook die omroepers en die tye Maar vir my is het altyd belangrik om vir jou te sê daar is een faciliteite archief wat potgooi genoem word of podcast in die Engels en dit betekent dat jy enige tyd na enige program wat reeds uitgesaai is kan luister op jy eie tyd vir jou is het belangrijk maar is ook belangrijk om die informatie vir ander mense te kan gee al ons mense wat een behoefte het om aan een program soos hierdie deel te hee om die woord van God te geniet daarna te luister te, te oordink want die program noem ons oordenking vir hierdie speciale rede dat een mens eindelijk moet tyd maak om God te bepeins. Want die mens is heel dag, al dag besig met allerlei dinge wat al ons aandig opneem in ons gees Smag na Godse woord Rechtig, jou gees As jy wederbaar is, as jy uit God gebore is Jou innerlijke mens, jou geesmens, smag na die woord van die Heere en daarom moet die mens rechtig tyd in rug en een tot bedaring kom een bykie rustig wees, achter oor sit spiere ontspan jylle lichaam probeer ontspan jou siel ook te laat ontspan valsy jou denke en dan net oor te gee aan God se gees. En die Here sal gebruik maak van die geleentheid om in jou gees jou op te bou, te versterk met die onvervalste melk van die woord. Ek wil net vir jou sê waar jy ook al is. Jy is baie welkom, ek is dokter. Tini Eilers wat uitsaai uit Ayrini, stad van Vrede, Pretoria in Suid-Afrika en of jy in Suid-Afrika nou na ons luister of ergens in die buitenland, jy is baie, baie welkom. Ek gebruik paar woorde wat ek soms mense mee groet hier in verskillende tale en by die vorige radiostasie waar ek was het, die mense wat daar geblei het in ooman. Voor my gesê, mens, groet iemand wanneer jy nou die Arabische taal wil gebruik en groet jy en sê Shalom, salam, salam, halikoum, salam, halikoum en my sissie Linda nou daar vanuit Dubai het vir my hier ingeligd, sê sê goeie naand in Arabisch skryf sê maraban, nou ek sal dit graag so doen en sê maraban en vertrouw Uh, dat landa vir my die rechte informatie gee Ek nie, trek dit nu in die twyfel nie oor Misschien moet jy dalk net vir my dan sê wat beteken salam haliekoon Of beteken dit niks <laughs> Of is dit een ander dialect dalk My kennis van die Arabische taal is op die oomlik niks Ek het te vermoede dat Arabisch kom eindelijk via Hebreeus, en dan Arameus, en dan Syries, Maar as soos ek die taal moes bestudeer het, Hebreeus gedoe het, en dan Arameus, en dan Syries, en as ek so kyk na Arabies, dan lyk dit vir my baie so Syries, en ek wonder ek, of dit nie dalk die pad was wat die Arabiese taal geloop het nie, dat het dan nou eers is en dan Arameus en daarna die Syriese taal, want die letterkies in series lyk baie baie na aan die Arabische letters, maar ek het dit nog nie bestudeer nie en ek het al gewonder of ek het nie toch maar moet doen nie, want as dit so is, dan sal die die Arabische taal vir my makkelijk wees om het aan te leer of minstens in elk geval te lees en dalk op hierdie manier contact maak met mens wat in Arabisch praat. En iemand moet dalk net vir my sê, iemand wat ingelig is of een mens die bybel in Arabisch krijg. Ek is oortuig dat dat jy dit dalk uh, sal vind. Ek het nog nie gekyk nie, ek was nog nie daarin geïnteresseerd nie. As iemand weet, sê net vir my hoor, dan kan ek dit dalk gebruik as basis want as een mens die bybel kan gebruik, dan leer jy een taal baie makkeliker aan, want jy ken ons nou die bybel, en vooral as jy nou in my situasie is, waar jy Hebraus en Arameus en Syries ken, en kan het lees, dan sal dit miskien dalke makkelike pad wees, om na die Arabies toe te schuif. Maar goed, dit was nou net so, loop, so het so een voetnoot hou. Ek groen dan in een paar van die ander talen in die Russische taal, Privet is Drafuja en in die Duitse taal, Guten Abend en Hebraeus Shalom, Grieks Kalimera en Hallo, Hi, Hi is ook maar een vorm van goed in Engels, Soma en Afrikaans en beskien ander mense wat dit ook verstaan en goeie naand van ons mense wat Afrikaans sprekend is en waar die Afrikaanse taal geniet of jy hier is en of jy daar in die buitenland is goeie naand maar ons sê ook in Engels good evening ons wil nie mense uitsluit nie en daarom net daar die woordkie van welkom, ek hoop jy voel welkom, ek hoop jy voel rustig wat dit sal vir my baie lekker en aangenaam wees as ek weet, dat jy nou rustig verkeer, rustig sit en luister. Wel, kom ons praat een bykie oor psalm 8 bepaalde gedachte, om daar altyd ons oor koepelende is die bruid van die Heer Jezus die bruid van die Heer Jezus maar daar is nou uit die aard van die saak baie onderafdelings wat die mens moet hanteer by die bruid, omdat die bruid eindelijk die culminatie is van die hele ganse skrif en die geschiedenis van die mensdom om als bruid van Jezus een dag saam met hom in die juwelik te tree en tot in alle eeuwigheid sy tweede helfte te wees. Mense, van my is dit een verbuisterende gedachte maar eens aan die ander kant verskrikkelijk opgewonde om te denk dat God dit met ons in gedachte het hier die wonder daarvan en ek denk ietsie uit Psalm 8 sal ons dalk ook herinner aan die speciale dinge wat God vir ons in gedachte het. Ek sê nou, Linda sê vir my daar uit Dubai, ja, daar is bybels in Arabies, dis wonderlik. Dan betekent dit dat mys dit heel waarschijnlijk op die internet sal so kan vind, die tekst. En net, bieke daarna kyk, ek sê so eerst die alfabet moet op swat, en dan sal ek dan ook kan lees. As jy mense alfabet ken van die taal, kan jy lees. Ek kan onthou toe ons eerste jaar in die Grieks gesit het, in die Griekse klas, toe leer jy nou die dag, die eerste dag leer jy die alfabet, en die volgende dag moes ons al kan lees, toe self jy, wat gee nie om wat jy nou daarvan verstaan nie, dit is nie dit nie, dit gaan oor die herkenning van die alfabet, En as jy die alfabet ken, dan moet jy kan lees, want jy weet ons nou die wat, hoe spreek jy elke letterkie uit. En dat was so, die volgende dag moes ons lees nie. Professor het gesê, maak op by Johannes Evangelie en begin lees. Maar ja, ek ons achtergekomen, dit is baie makkelijk, maar alhoewel jy nou niks weet wat jy lees nie, kan jy lees. So, dit sal baie help, dankie Linda, waardering vir daar die inlichting daar nou as jy een bybel het dan wil ek vir die die intussentijd bykie daar een ontblaai na psalm 8 in die tussentijd het ek hier so een voorleesing wat ek self nou voorlees oor die feit dat God jou lief het so met een bykie muziek achtergrond koop nie die muziek is te hard ek probeer het gewoon ook baie sacht te sit maar ek het al geluister na myself dan klink het vir my of die muziek net so'n bykie te hard is die achtergeland miskien moet jy ook net vir my laat weet die van julle wat luister en wat hierby die kletskamer ingeskakeld is net vir my uh, laat weet moet miskien ook net sê dat Tani had gesê sê Die dokter is bezig met haar behandeling te geef vir haar nek en dat sy nou nie kan sit en tik in die selwe tyd nie, so sy kan net luister. Maar kom ons luister na hierdie voordesing, oor die feit dat God vir jou omgeer. Jy is kostbaar Die geheim van Godse stem Leen nie in harde woorde nie, nee Dis een sachte ritseling in die wind Een briesie dier jou haare Liefdeswoorde van een vader Die blare wat roer Een volkies of fluit Sy aanraking so sacht as so een vlinder Sy so lag Een drukkie van een kind So is die bot, so is die liefde van ons God Niemand weet hoe dit begin, of waar dit vandaan kom Jy is die vonkel in sy oog, blaas hy stap Ek kan nie wacht, dat jy ons snap en tyd, saam met ons pandeer Jy wacht vir jou lofprysing hy wacht het jy om eer hy wil jou so graag vandag leer al is dit weer die gedachte aan jou maak om opgewonde hy die hemel kyk hy op jou neer terwijl hy jou met sy liefde leer sal hy al jou probleme wegvee en jou voete staan stevig jou gemoed Jou hoop gevestig op hom Leer vandag weer jou leven voor hom Voor sy voete neer Samen met hom jy elke tree Bly wandel en als sy weer En hy sal jou gee Wat jou hart begeer Herinner jou net weet dat jy hier ingeskakel is by Net Radio SA Net net Radio is SA en waar jy ook al ingeskakel is of jy hier in Zuid-Afrika is en of jy in die buitenland is, by welkom Ek wil die onderwerp hanteer wat aan die orde kom in Besalem 8 maar ook in Johannes hoofdstuk 10 Johannes die evangelie, misschien moet ek daar begin lees by hier die evangelie voor ons nou na psalm 8 gaan en ook psalm 82 het is een waar die jode klippe opgetel het en Jezus wou gooi, hulle wou hom steenig. En lees ek vanaf vers 31 in Johannes Evangelie, Johannes hoofdstuk 10. Die jode het toewee klippe opgetel, om hom te steenig. Die jode het makkelike mens gestenig word. Dit betekent, teken om iemand dood te gooi met klippe dis wat steenig beteken Jesus antwoord hulle hy sê baie goeie werke het ek julle getoon van my vader oor wat er een van die werke steenig julle my wat het ek nou gedoen wat verkeerd is in julle oor Die jode antwoord vir hom en sê, en is nou belangrik, jy so luister, wat is nou die rede? Die jode antwoord en sê vir hom, dit is nie oor een goeie werk, dat ons jy steenig nie, maar oor Gods lastering. En omdat u wat een mens is, Hieself God maak Ek Moet nou mooi luister want dit is ernstig in die oor van die jood Je moet onthou ons kom van die joode af Ons is eindelijk Op hierdie mak oolijfboom as die wille oolijfboom ingeeend Paulus dit aan ons verduidelik En die mak is die joodse volk en die wille oolijfboom is dan nou nie die nie nie nie joode. So daar nou nie een groot verskil tussen ons en hulle ten opzichte van die oorsprong en die herkoms van hulle godsdienst nie. Want hulle aanvaard die hulle oudteste mensjes wat ons om nou het, maar ons het door die Nieuwe Testament daarby, wat hulle nou nie aanvaar nie, juist oor dit wat jy nou sien wat hier sal so gebeur, hulle het Jezus verwerp. hulle het nie gegloe, dat hy die Messias is nie, tegendeel, hulle het om fijn opgehou, hulle het gesien daar is dinge wat hy doen, wat bo natuurlijk is, Maar dit het hulle nie oortuig genem Vooral nie die feit dat hy wat een mens is Sê dat hy God is nie En die joodse denke maak dit nie sanne Jy kan nie sê jy is God as jou mens is nie So kom ek lees weer vir jou Dat Jezus sê, dis nie, dat die Jode sê, dis nie oor een goeie werk het ons hier steenig nie, maar oor Gods lastering. En omdat u, wat een mens is, jy self God maak. Nou kyk hoe verdedig Jezus om, dis baie inzicht gewend. Ek weet nie of jy dit sal kan vat wat hier sta nie, ek weet nie, want as ek nou sê vat, Dan betekent dit, dat Jezus op een stadium vir sy eie disciples gesê, dat is goed wat hy hulle nog wil leer, maar hulle kan het nog nie vat neem. Betekent dat die mense bepaalde geestelike ruipheid moet hee, en kennis en fondatie, voordat sekere dinge vir jou kan sin maak, al staan het nou ook in die Bijbel. En dan kom ons kyk wat hier so staan. Hulle sê, ons gaan jou nou steunig, of ons wil jou steunig, of ons is besig om jou te steunig, omdat jy wat een mens is, jy God maak. Nou kyk wat antwoord Jezus, Jezus antwoord hulle. Jy moet luister hoor, jy moet nou fijn fijn hier so luister, want miskien het jy dit al gelees, maar niks opgelet nie. en gedink dat, maar dit kan ook nog nie rechtig waar wees nie, en of dit kan, moet een of ander ander betekenis hee, dis moes maar hoe een mens reageer, soedra jy geconfronteer word met iets, en dit nie bevatlik is vir jou nie, om te sê, maar dit beteken seker maar iets anders. En kom ons kyk, Jezus antwoord hulle is daar nie in julle wet geskryf ek het gesê julle is gode nie verstaan jy wat Jezus hier sê hoor jy my, hoor jy my stem <laughs> die jode wil Jezus doodmaak, hulle wil omsteunig omdat hy wat een mens is, hulle sê vir hom, dit die rede, omdat jy wat een mens is, jy ons God gelijk stelt, jy sê jy God, nou kyk wat sê Jesus vir hulle, hy sê maar, het nog nie in jy eie wet gelees, en dit staan in Pesalong 82 vers 6, Ek het gesê, dis God, God het gesê, jylle is goede. Nou kom ek verduidelik jou, omdat jy nou een Afrikaanse tekst het, of een Engelse teks of watse ander tekst jy nou ook al het, wat staan in die Hebraause teks Want is nou verwysing na Psalm 82 vers 6. Wat staan daar in die Hebreeuwse teks Ek het gesê, jylle is goede. En omdat hulle het nou hier argument met Jezus, hulle sê, maar jy is mens en jy sê, jy is God. Nou sê, Jezus, maar in jou eie Bible wat jy het, in Psalm 82 vers 6, sê God dan vir jou ook, jylle is goede. Wow, ek weet, ek weet dis moeilik mense, maar hier die woord hier goede, is die selwe woord as God, dit is nie ander woord nie. Die vertalers wat het self geskruk, en as baie ander vers waar hulle skruk en dan dit nie so vertaal nie, Maar die woord vir God is die woord Elohim, hoor jy wat ek vir jou sê? Elohim, Elohim Dit die woord vir God, Elohim Kom ek haal sommer vir jou die heel eerste sinniekie in die Bijbel daar in Genesis 1 Luister die mooie vir my as ek nou vir jou sommer so uit die kop uit vir jou sê wat daar staan en die Hebreëse taal in die eerste vers van Genesis 1. Daar staan Eks jy mooi luister nou. Buriashit bara Elohim. Hashamayim va'et ha'aretz. Nou daai ek ek het nog net die hele sinnetjie gelees tot by die einde. Maar aan die begin Buriashit bara -eluhim. Elohim. Elohim. Beteken God. In die begin het God die jimmel en die aarde geskapen. Daar die woordkie Elohim. Hoor jy om? Elohim. Nou dis wat hier staan. In Pesalem 82 vers 6. Nou nou die argument wat hulle hier met, met Jezus het. Hulle sê, die rede hoe kom ons jy wil steenig is omdat jy een mens is en jy maak jouself God. En nou Jesus' argument om homself te verdedig, sê, maar het jylle nog nie in jylle eie skrif gelees in Besalem 82 vers 6, dat daar staan, ek sê, God sê, jylle is Elohim nie. Nou, hoekom het die vertalers hier van die Bijbel, Elohim hier met meervoud, en met een klein letterkie, vertaal, gode, jylle is gode. God sê, ons is gode. Wel, dis moent om dit te kan doen, as jy, die woord, as jy nou Hebrews neem, as ek nou vir jou Hebrews die taal, die grammatika moet leer, dan sal ek die woord op jou baard skryf vir jou, Elohim, soos hy daar in Hebrews nou geskryf staan. En dan vir jou leer, dat dit een mannelike woord is in die eerste plek, Maar jy krij ook vrouwelike woorde, soos die woord roag, wat beteken gees, so vroulike woord. Maar Elohim is 'n manlike woord. En dis meer fout. Hoor jy nou daar as ek om uitspreek vir jou Elohim, Elohim. Daai im wat jy daar so aan die achterkant hoor in die laaste gedeelte van die woord. Elohim. Dit maak dit manlik meer fout mannelik, meervult. En dis hoe ek jou die af, die Hebreeuwse taal sal leer. En dan wees ek zulke veel, sommer net een gewone woord vat, soos die woord soes in die Hebreeuwse. Soes in die Hebreeuwse betekent perd, perd ne, hoos, perd. Maar as jy om nou Per wil skryf, of dan hangste, wat so manlik, is nie een merie nie, so, so hangspeerd soes. As jy een meervoud wil maak, dan skryf jy soesiem, hoor jy die eem daarachter. Soesiem. Dan word het meervoud, en is manlik. So iemand die woordje vir my moet ontleed in die examen, ek skryf vir hom soesiem, En ek sê, ontleed die woord vir my, dan moet hy vir my skryf, manlik meerfuk. So, die woord Elohim, is eindelijk een meerfuk, een manlik meerfuk. Nou, hoekom vertaal ons dit dan? daar genesis waar alle ons nou kan sien, dit meer meervoud. Maar ons vertaal dit met enkelvoud. Ons sê in die begin het God, ons sê nie in die begin het die goede. En die sien, dit is ons interpretatie, ons glo, dat God een is, al is hy, Meervoud, al is hy God drie enig, Vader, Seen en Heilige Geest Praat ons nie van drie gode nie Ons sê dis een God Allewel ons dit kan verklaar nie, nie Ons kan dit nie logies aan iemand verklaar nie Dit is nie doodgewoon nie mootlik nie mys kan dit nie logies verklaar, jy kan nie logies vir iemand sê, da's drie persoene, vader, sien en heilige gees, maar is eindelijk een, en dan kom ons dan nou nog by die woordjes wat hy staan daar in die tekst, en jy sien is meervoud, en jy weet is mannelik meervoud, Maar ons sê, en ons vertaal daar, God, ons sê nie goede nie. Hoe kom nie? Dit wat ek nou net vir jou gesê het. Omdat ons glo dat God, die God van Abraham, Isaac en Jacob is een God. Al is dit drie persoonen. So baie mense neem Verskillende soorte van Voorbeelde Om vir iemand te probeer ver, Verduidelik hoe Gloe ons nou Dat God Dreenig dat het Een God is Terwijl het drie persoene is En ook die Hebraause woord Daar is meerfout Het ek nou Gesit en luister na Mens is een verduidelikings Dat byvoorbeeld water vat sê, Kom ons kyk na die Verskynsel water W-A-T-E-R Water Mens kan water Vries Sê die persoon Dan is het in een ander vorm Dan is het nou nie meer een vloeistof nie, dit is nou, een vaste stof, water, wat een vloeistof is, vriesom, dit is het hard, maar het blij nog altijd water, dit is nu nie iets anders geworden nie, of jy vat hier die water, en jy gooi dit in een ketel of een pot, en jy sit dit op hitte, op een stoof, of iets, en dan later sien jy daar verdamp al hier die water in stoom. Maar dit het nou nie iets anders geword nie, dit is nog altyd water, maar is nou net in een ander vorm. Nou, ek is nie helemaal oortuig daarvan dat dit die drie eenheid verklaard maar ek wil ek nou nie in een argument met iemand oor betrokken raak nie. Maar u verstaan die soort van dilemma waarin ons sit, met die woord Elohim wat in sy Hebrewse vorm een meervoud woord is. Maar wat ons help, Is die woordkie bara Kom ek sê nou weer vir jy wat staan Naan Genesis 1 Bereasiet, het beteken in A begin en nie in die begin nie In A begin Bereasiet Bara, bara Is die werkwoord En daar die werkwoord as jy om ontleed As jy nou vir een student vraag Wat die, wat die Hebreeuwse taal nou ken En hy kyk na die woordkie Sê ontleed om vir my, dan gaan hy vir jy sê, dis Derde persoon enkelvoud Enkelvoud, derde persoon enkelvoud So in die begin het God enkelvoud Maar as hy meervoud, selfstandig in aanwoord Ek toe praat, ek met een joodse rabbi, juist oor daar die versie en ek vraag vir hom nou, wat so die rede daarvoor wees? Dat ons nou in Genesis 1 vers 1 het ons een enkel van saam met een meervoud selfstandig in hand word ja, die sê wel dit is om wat ons glo dat daar net een God is die sê ek, maar dit is mos wat ons as christene ook glo die sê nie, maar julle het hier drie persoene en dan onthou hulle aanvaar glad nie dat Jezus eers echt is nie of dat hy God is nie so vir is dit maar een probleem Wat ek om na die tekst waar die mens geskap is en ek sê ook omstaande daar so wat sê, kom laat ons mense maak. Hoekom sê God? As jy sê God is dan net een, hoekom sê God, kom laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelijkenis? Dis ons meer vir. Nou kyk, die joodse rabbi is een baie aangename mens, en hy het nooit met my gestrui oor enig iets nie. Soos hy nooit nie, hy was een baie wonderlijke, prachtige persoonlikheid. Ek sien hom nou nog so voor my oor, hy was die joodse rabbi in die perl, hy ken ons die perl aan die kap. Prachtige, mooi Groot blou oë en hy kyk vir my so met eerlijke oë. Niks, 'n sweempie van om iets weg te steek, nee, was nie hy was net doodgewoond hier so 'n mens nie. Jy sê maar jy dis maklik vir hulle, want hulle sê dis 'n royal plural. Al is jy een persoon, dan kan jy sê laat ons. Toe sê ek waar hoe verstaan hy dit, waar kry dit? to sê wel as die Die Britse koningin praat dan sê sy ook let us do this and let us do that, dan is dit net eindelijk sy it is a royal plural sê ek, oh. weet nie hoe kom mens nou by die Engelse taal uit om die breus te verklaar maar hoe dit ook al sal jy verstaan, nou waar oor dit hier gaan? Maar ek wil jou aandag vestig op Jezus sy argument oor hoekom hy homself God maak en homself verdedig vanuit Pesalem 82 vers versies wat sê God het gesê vir ons mense gesê, jylle is Elohim. Ons kan dit nou in een meervoudvorm vertaal, wat moendlik is om dit te doen, maar dit bly nog altyd vir ons sê, dat ons gode is. Het jy nou al daaraan so gedank? Wel as jy nou nog nie daaraan gedank het nie, dan gyn ek jou nou neem na Psalm 8 toe. Psalm 8. O Heere, onse Heere, hoe heerlik is die naam op die ganse aarde. U wat die majesteit geleid op die himmele, uit die mond van kinders en suigelinge, het die sterkte gegrondves, om die teestanders ontwil, om die vijand en die wraakgierige stil te maak. As ek die himmel anskou, die werk van die vingers, die maan, die sterre wat u toebereid het. Wat is die mens? Dat die aan hom denk en die mensen kun, dat die hom besoek. En nou moet u mooi luister na die volgende vers, die sesde vers. U het om weinig minder gemaakt as een goddelike weese en om met eer en heerlijkheid gekroon. Nou luister, moe hy vir my? U het om weinig minder gemaakt as een goddelike weese. Nou weet u wat is die woord in die breus daar? wat hierdie vertaler hier in Afrikaans vertaal het met goddelike wese. Het weer die woord wat Jezus gebruik het, toe hy verwijs het en gesê het, jylle is gode. Het is woord, het is Elohim. So sê nie wat is ek en jy? Jy kan minstens sê ons is een goddelike wees as jy nou skrik vir die woord gode. En ek weet jou brein gaan staan nou helemaal botstil. En ek voel jammer vir jou, rechtig, ek voel uit my harde jammer as jy nog nooit die aangedink het nie, want Dit is die rede hoekom ons hierdie program het oordenking, want ek lees nie nou uit een vreemde boek nie, ek lees nou nie vir jou uit een ander godsdienstige boek. Ek lees maar net doodgewoon uit die Bijbel. En nou het ek die voorrecht om te kan lees in die Hebreeuws. En daar in die Hebreeuwse tekst staan daar die woord Elohim En ek weet wat Elohim beteken Maar jy sê nou moet ongelukkig met die Afrikaanse vertaling Of met die Engelse vertaling Met die andere vertaling nou ook al Jy sien nie die woord wat daar staan nie Ek sien dit, ek weet wat daar staan Dis die woord Elohim die selwe woord waarna Jezus in Psalm 82 verwees, hy sê, maar jylle nie gelees nie, jylle, God sê, jylle is gode. Nou kom ons sê, jy skrik vir die woord gode, en jy wil nou nie Gods lasterlik klink of dink of iets nie. want om dan dus, dis kom die jode Jezus wou, steenig, is omdat hulle gedink het, maar hoe kan die mens nou, sê hy is God, en dan haal Jezus sy eie woord, want hy het moest die woord geinspireerd, sê, maar dit is wat ek gesê het, ek het dan gesê, jylle is goede, nou ek wil jou vir jou help, en sê, kom ons, uh, beweeg dan terug, en sê, man, wat jy weet jy, ek is bereid om dan te aanvaar goddelike wese. Ja, maar kom ons staan by het stil daarby en sê, ons, ons vertaal dit met goddelike wees. Wat is 'n goddelike wees? Dis n een weese met goddelike natuur. Tegen oor een menselike wees, of tegen oor een dierlijke wees. Goddelike wees. Mensen, God het ons na sy beeld geskapen. Hy het gesê, kom laat ons mense maak. Moet mooi luister, na ons beeld, en na ons gelijkenis. Die mense, ons het baie meer in ons, as wat ons weet, of wat ons toegee in ons weet ook ons het verval so dat dinge weggeraak uit ons uit ons julle samenstelling en die belangrijkste ding wat daar weggeraak het mense is die lamp van God wat doodgegaan het. The spirit of man is the candle of the Lord. Ons het geskuin, die mens het geskuin, met dier die goddelike natuur, wat Adam en Eva gehad het. die lampje doodgegaan. Maar God werk in ons om dit alles te herstel. As jy oorloosie het wat gaan staan het, vat jy om na iemand toe wat om weer kan herstel na soos wat dit oorspronkelijk gelijk en gewerk het. Is wat waarmee God bezig is God is bezig om aan ons te werk er Erskippend Restaureerend Na ons oorspronklike vorm toe En gelukkig sê Paulus vir ons in Filippense Dat hy laat vaar nie die werk van sy handen neem Hy gaan nie ophou om in jou te werk, nie. hy gaan in jou werk totdat Jezus terugkom. Nee, wonderlik nie. Maar God doe niks tegen jou wil in nie. En dis ook om een mens die tyd moet uitkoop en vir God sê, Heere, maak ons gezond, soos Jeremia dat gedoene teweegt, besluit het en gesê het bedrieglik is die mens sy hart bo alle dinge maar dan sy gebed Heere maak ons gezond dan sal ons gezond wees maar ek hoop dat dit het jy opgewonde gemaakt opgewonde om te weet dat jy sy goddelike wees Is dit om al tien eilers te sê? Nee, dit het niks met 10 die eilers te maak nie. Tien die nie eilers is ons nou nie die oudteur van die bybel nie. Hy lees maar net vir jou wat hier in die bybel staan. Ek lees nou iets anders vir nie. Wat is die mens? Hy is een goddelike wees. Mensen, ek en jy hoort nie, jy nie hoort. Ons burgerskap is in die jimmel. En ons het die vermoe om daar die goddelike natuur weer volledig in volheid terug te ontvang. Want daar nou die Bijbel sê in Colossense, in Jezus woon die volheid van die Godheid lichaamlik. En dan sê hy, en julle het die volheid in hom. Hy wil ons herstel, totaal en al herstel. En daar die herstelwerk gaan in ons hart plaas vind. Dis waar die werk gedoen word, in ons harte. En God doen daar die syrurgie omself. En hy doen dit met sy woord soos wat jy nou na my luister, hoop ek dat hier die woorde jou opgewonde maak. Dat het jou minstens sal dat ding, kom ek gaan met jou een soort van onderhandelinge of oor iets aan dat jy minstens dit sal oordink en bepyns. Minstens, dit sal oordink, bepyns, dat jy een goddelike wees is, nie omdat Tini Eilers dit vir jou sê nie, maar om omdat God dit sê. Ek het gesê, God, nie, die nie, eil is nie God, het gesê, jylle is goede. Ja, ek gee toe, jy kan sê, wel ek, dit staan nou daar, maar ek verstaan dit nie. Sreg, nie daarmee een probleem nie. Solang jy dit net anvaard, dat dit daar staan. Want dis waar God begin, die oomlik is jy vecht tegen hom, dan kan hy nie met jou werk nie. Jy sal in die boekie moet tlim, soos Petrus uit die boot getlim het, en op die water loop, goed wat jy nog nooit gedoen het nie, moet jy maar begin doen. Anders bly jy daar in die boot achter. En ons het die vermoe om uit die boot te klim, maar daar die vermoe is geloof, en ons het geloof ontvang van God. Jy kan nie een gelovige wees nie, jy kan nie een christen wees, as jy nie geloof het nie. En God werk daar die geloof, en hy laat die geloof groei. deur die verkondiging van sy woord, Romeine hoofstuk 10, vanaf vers 17, Geloof kom deur die woord verkondiging. En hoe kan iemand die woord verkondig? As hy nie geroep is nie, en gestuur is nie. So niemand kan hoor as daar nie iemand is wat die woord verkondig nie. En daarom sal God dit nooit toelaten, daarom luister jy ook nou vanavond en maak jy dit so moendelik, dat iemand hier in die stad van vrede en irinie kan sit, en hier die golwe van sy stem, gaan doors die ganse wereld, selfs daar waar jylle nou sit, in Dubai, nee, dis ver, dis ver, ver, ver, ver, hier van ons, hier uit irenewe maar God in sy groot genade en barmhartigheid en ek weet die jylle syne daar uh, Linda, ek weet jylle syne is soms bykie, bykie sleg en bykie swak en wat ook al maar ons sal bid dat die Heere sal gee dat hierdie syne al die, die sterker en sterker en sterker sal word en dat die duivel nie dit sal recht om die syne te verswak nie, ons sal bid daarvoor in die geloof en vir die Heere vraag want hy kan dit vir ons doen en daarmee het ek nou gekom aan die einde van vanavond en hoop en vertrou ek dat julle dit geniet en ek waardeer Rosa jy wat vir ons hier geskryf het vir my geskryf het, daar is selfs Arabische Bibles op die Logos dit is een boot ek was ook al toe uit jare terug, ek weet nie wat selfde boot is nie of was dit die doeloos ek dink was die doeloos, ek is nie seker my nie uh, op hom geklim wat ook die evangelie die julle oor al die Oceane geneem het en sy sê ja, daar is Arabische Weibels uh, baie dankie vir die inlichting ek is seker, ek sal dan een tekst kry dat ek minstens daarna kan kyk en een bykie kyk of ek kan sien om hier die taal ook aan te pak En nou, daarmee gaan ek jou groet en hoop dat jy sommer een wonderlijke aand sal hee in die teenwoordigheid van die Heere. En dan sien ek jou weer, Devee. Morgen aand om hierdie tyd. Shalom. Shackled by a heavy burden